Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasagfiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati aamalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhulil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal lazina amanu takullaha haqqa tuqaatih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 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd saudara Nabi Muhammad Ali Syarudin saya dengar ni Allah sekalian alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala firman Allah dalam ayat ke-17 dan berikutnya daripada surah al-ahqaf a'udzu billahi minasy syaithanir rajim والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وكرخلت القرون من قبلي وكرخلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله هق فيقولوا ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين هق عليهم القول في أمم كرخلت من قبلهم من الجن والإنس Innahum kanu khasirin wa likullin darajatum amilu wa liwaffiyahum a'maluhum wa hum la yuzlamun sadakallahu alazim Dan orang yang berkata kepada kedua ibu bapanya cis bagi kamu keduanya apakah kamu kedua mengingatkan kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku lalu ibu bapanya memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata Celaka kamu, berimanlah Sungguhnya janji Allah itu adalah benar Lalu dia berkata, ini tidak lain dan tidak bukan Hanyalah dongingan orang yang terdahulu berlaka Mereka itulah orang yang telah Pasti diazab ke atas mereka bersama Dengan umat-umat yang telah lalu Dari kalangan jin dan manusia sebelum itu Sungguhnya mereka adalah orang-orang rugi Dan bagi masing-masing mereka Darjat menurut apa yang telah mereka kerjakan Dan Allah mencukupkan bagi mereka Balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan Al-Qatibillah, saudara pendengar yang diberi dekat paskrian, Ayat ini secara fokusnya menceritakan tentang tindakan golongan musyrikun Ayah ibunya beriman, dia menafikan Ataupun golongan fahasyikun yang menafikan tentang tawahid, akidah Dia bertanya kepada ibu apanya, apakah patut beriman kepada cerita-cerita dongeng yang ayah bawa ni? Tak ada seorang pun yang datang kepada kita menceritakan pengalamannya mati Apa sebab kita nak kena yakin kematian tu ada selepas yang hukuman daripada Allah dan sebagainya Dia tak mahu terima jadi, ayat ini sebenarnya bersifat umum bagi siapa pun yang mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagi orang yang menyangkakan bahawa ayat ini khusus berkaitan dengan Abdul Rahman bin Abi Bakar, ia merupakan satu kenyataan yang salah dan tidak dapat diterima kerana tuan-tuan, Abdul Rahman Abi Bakar ini telah masuk Islam dan dia telah terbilang, terkira daripada salah seorang sahabat yang terbaik pada zamannya. Membandingnya untuk Rasulullah, untuk Islam dan sebagainya. Sebenarnya kata Imam Al-Bukhari, satu riwayat daripada Yusr bin Mahak, Marwan bin Al-Hakam tinggal di Hijaz, dia ditugaskan oleh Muawiyah sebagai governor untuk kawasan tersebut. Satu hari dia berkhutbah menyebut bahawa Yazid bin Muawiyah akan dibai'ah menjadi khalifah pengganti ayahnya. Jadi Abdul Rahman Al-Abbas ini mengatakan bahawa Marwan telah pun membuat satu syariah baru, tak macam Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar telah pun mencadangkan agar Umar naik dan Umar pula mencadangkan orang lain Tidak daripada kalangan keluarga mereka Maka bagaimana Kau nak samakan tindakan Abu Bakar Ayah aku dengan tindakan kamu itu Kata Abdul Rahman Jadi Marwan menjadi marah Dia kejarnya si Abdul Rahman ini Dan Abdul Rahman ini pun bersembunyi di rumah Aisyah radiyallahu anha Sedara perempuannya Daripada ayah yang sama iaitu Abu Bakar Maka Aisyah mengatakan demi Allah Tidak ayat ini bukan turun untuk Abdul Rahman bila si Marwan mengatakan kamu ni memang patut untun ayat mengutuk kamu. Kamulah yang dengan sebab kamu tuun ayat ni ha dibacakan ayat itu waliziqali walidahi ufil lakuma taidanini an ukhraj. Dibaca ini kata ayat ituun untuk Abdul Rahman bin Abu Bakar. Ini satu maknanya satu kabar palsu. Satu kata-kata ini ad ada adukan. Padahal kata Aisyah radhiyallahu dia tidak tuun kepada sesiapa pun di kalangan keluarga kami tak ada kena-mena dia dengan kami kalau ada pun ayat yang turun berkaitan dengan keluarga kami iaitu kena dengan aku dan peristiwa hadis ul ifk hadis ul ifk maknanya peristiwa fitnah yang berlaku pada aisyah radhiyallahu anha nanti kita akan bincangkan bila sampai waktunya kelak Eh ihwatillah jadi nampaknya aisyah radhiyallahu anha menafikan marwan kau jangan berdusta demi allah bukan abdurrahman penyebab turunnya ayat itu Andai kalau engkau nak tahu sangat siapakah orang yang dimaksudkan oleh Allah di situ aku boleh sebutkan. Kerana Rasulullah salam pernah beritahu aku. Jadi saudara, -saudara pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, maka ayah ibu ni merasa amat kecewa dengan kontrak saya ni. Ayah ibu ni mohon kepada Allah, wa huwa huma yastari sanillah. Kedua ibu bapa ni mohonlah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh Ya Allah, kenapalah jadi macam ni kepada anak? Berilah hidayah kepadanya, bukalah pintu hatinya agar dilembutkan. Perkataan istirasan di ni tuan-tuan menunjukkan kepada doa yang bersungguh sungguh seperti kenyataan al-Imam Al-Bikai dalam Nazmul Durar. Begitu juga kita lihat dalam Ar-Ragib Al al-Isfahani. Tuan-tuan boleh miliki kamus yang namanya Al-Farid, Kamus al-Aziz. Dua kamus ini sangat baik untuk kita miliki ke arah mahabbah al-Quran tuan-tuan. Jadi, sebenarnya ya Istirasan ni datang daripada perkataan Ghaus Ghaus maknanya bantuan Ataupun ghais Ghais ni merujuk kepada hujan Kalau ghais ia adalah nusrah An-nusrah Sat Tapi kalau ghais dia merujuk kepada matar Hujan Sebagai contohnya dalam surat hadid Allah gambarkan Kama thali ghaisin a'jabal kufara nabatuh Seperti hujan Yang menyebabkan orang-orang kafir Kagum melihat pokok-pokok tumbuh Dengan sebab hujan yang turun ini. Ya tuan-tuan, ini dulu kita pernah bincangkan Dalam surah Al-Kahfi pula, perkataan Raus Kalau orang dan mereka ni minta diberikan air minuman Maka dia akan beri air yang Air yang busuk, air yang kotor Jadi, perkataan Istirahat ni adalah merujuk kepada An-Nusrah al ataupun Al-Matar Kalau Al-Ghaiz, dia merujuk kepada Al-Matar, tapi kalau Al-Raus, dia merujuk pada Al-Nusrah, maknanya bantuan daripada Allah SWT Al-Ghaiz dalam perang badar sebagai contohnya Nabi SAW telah pun mengangkat kedua tangan Nabi sampai selubah Nabi jatuh selepang Nabi ini jatuh SAW kerana Nabi memohon kepada Allah dengan sebenar-benarnya boleh kita lihat perkara ini sebagai contoh dalam Sahih Al-Bukhari berkaitan Kitabul Marazi istastari thuna rabbakum fasajabalakum maka Nabi yang SAW memohon kepada Allah SWT mendoakan ke kehancuran kepada golongan kafir Quraisy yang datang untuk menyerang nabi di bawah pimpinan Abu Jahal ni. Tentu tahu kan perang badar kan? Doa Nabi sallallahu alaihi Allahumma ansyuruka. Allahumma ansyuruka ahdaka wa wa'dak. Wa Allahumma in syi' ta lam tu'bad. Allahumma in tahli hadhihi al insabah al yawm lam tu'bad. Nabi mendoa sungguh-sungguh pada Allah yang namanya Mengangkat kedua-dua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan Nabi berdoa yang begitu bersungguh-sungguh Sampai jatuh serban Nabi Diangkat, letak balik semula oleh Abu Bakar anhu. Abu Bakar berkata kepada Nabi Wahai Nabi, cukuplah bukan ke Allah SWT akan membantu kita ha, Ini Nabi SAW Mohon kepada Allah SWT bantuan Dulu kita telah bincang dengan Rasul Al-Qamar al Golongan kafir ini pasti akan dikalahkan Mereka akan mundur ke belakang Dulu Rasul al kita telah bincangkan jadi kesan daripada doa yang bersungguh Allah makbulkan Maka kita juga doalah sungguh-sungguh Kepada Allah Subhanahu SWT Agar anak kita sihat Agar kita hidup ni dalam iman Mati dalam iman Tidak ditipu oleh dunia Doa sungguh-sungguh Bangun malam, angkat kedua tangan ke langit Menangis dalam doa yang kita lakukan itu Dan itu salah satu tanda kesungguhan kita Nak doa dimakbulkan Jadi ini adalah gambaran dua ibu bapa yang bersungguh doa pada Allah untuk anak ni dapat hidayah. Just buat di gambar sini, wayilaka min inna wa'dallahi haqq. Fiyaqulu ma hadha ila asatirul awwalin. Dia ni anak ni menolak. Dia kata ni cerita-cerita dongeng yang ayah ibu bawa ni buat apa? Cerita dongeng. Lalu Allah gambarkan pada hujung ayat ni ula ikallazi haqqalaihum qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljin wal ins innahum kanu khasirin. Maka itulah orang yang telah pasti azab ke atas mereka bersamaan umat yang telah lalu sebelum mereka di kalangan jin dan manusia, Mereka merekalah yang rugi. Maka anak yang berkelakuan seperti ini termasuk di kalangan orang yang kafir yang merugikan dirinya sendiri. Jadi sebab katulimah al-Baizawi ni ulama tafsir yang terkemuka yang mengikut metodologi ahli ra'i tapi sudah tentulah beliau seorang yang sangat kukur Sulfiqnya ulama yang hebat Al-Mazak Syafi'i Kefahamannya kepada hadis tinggi Bukan macam kita pada hari ini Kita nak mendakwa kita Boleh mentafsir Quran ikut fikiran kita Masa harap kita pun lintam bukan Sulfiqmu kita tidak faham Tidak boleh tuan-tuan Kena baca dulu Kena mengkaji Kena memahami perkara itu surut Barulah layak Untuk kita berikan pandangan-pandangan Berdasarkan pada pengalaman dan sebagainya Jadi kata Al-Mam al-Waizawi Kamu lihat ayat ini adalah bukti bahawa ia tidak turun untuk Abdul Rahman kerana ayat ini menggambarkan kesudahan yang buruk padahal Abdul Rahman bin Abi Bakar adalah seorang yang sangat terpuji dan matinya dalam keadaan keadaan kukuh iman tak ada sedikit pun petikaian tentang akidahnya jadi ula'ikah mereka itu yang Allah SWT gambarkan selepas perkataan Walaziqala. jadi ini merupakan satu dalil penjelasan bahawa ini mencakupi mana-mana manusia yang memiliki sifat seperti itu bukannya terbatas kepada Abdul Rahman bin Abbakar Sahaja bahkan tak ada kena mengena pun dengan beliau. Kata al-Hasan dan kata ada ini adalah bukti bahawa yang dimaksudkan oleh Allah ni adalah soalan kafir, seorang keji, derhaka ke kepada ibu bapanya, derhaka pada hari kebangkitan perkara tersebut tidak berlaku sama sekali pada Abdul Rahman bin Abbakar radhiyallahu anhu. Saya pendengarinlah hati dan dikasihi sekalian. Ini adalah Ayat yang telah kita bincangkan sekian panjang Untuk kita memahami Bahawasanya ia turun umum Bukannya kepada sesiapa pun di kalangan keluarga Abu Bakar Kalau tidak lagi satu kontradiksyen berlaku Sebelum ni ayat ni telah puji Abu Bakar Dengan usahanya untuk mengislamkan orang kelilingnya Rabbi Auziq ni ala syukurani ala taqalati Anam ta'alayya wa ala walidaya wa anam ala salihan tarza Wa aslehli fi dhuriyati Ini tubtu wa kawainni minal muslimin Ulaika ladhina taqabalu anhum hasana amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah wa 'adsal lazi kanu yu'adun pujian untuk Abu Bakar riwayat yang kuat tiba-tiba ayat 17 pun keji pula Abu Bakar keji pula anaknya eh tak kenalah tuan-tuan memang tak kenalah perkara ni kemudian datang ayat yang berikutnya walikullin darajatum mimma amilu bagi masing-masing darjat mengikut apa yang telah mereka kerjakan jadi siksaan itu berdasarkan kepada perbuatan yang mereka lakukan Darajat ini sebenarnya lawan kepada darakat Kalau darajat, menunjuk kepada tingkat-tingkat yang tinggi Tahap-tahap yang tinggi, kedudukan yang mulia bagi ahli syurga Tapi kalau darakat Dan eh, menunjuk kepada bahagian bawah bumi Ataupun tempat yang rendah Tempat-tempat yang penuh dengan penghinaan, siksaan kepada mereka yang engkar dahulu Tapi sengaja dia sebut di sini darajat Oleh Allah Subhanahu SWT Kerana di situ manusia dah, dah faham Tak payah sebut dikulin darajatun wa darakatun jadi dari jadi rakah-rakah tuan-tuan raki Ayat ini Sudah pun difahami Malah ilah sebut dengan darah jahat, Manusia tu ada berdiki tahap yang berbeza -beza. Macamlah kita sebut sebagai contohnya Tuan-tuan Malah kali yang dekat untuk faham Bagi semua Kita buat pengumuman Bagi semua yang Duduk di kawasan Rumah Di sini Padahal rumah yang maksudkanlah Satu yang berada di atas Tanah sebagai contohnya Yang di atas bumi tergantung itu dalam bangunan itu dipanggil sebagai flat tu tuan-tuan tapi bila sebut rumah semua orang faham lah rumah besar kecil ke tak kisahlah seakan di rumah tak payahlah nak sebut siapa yang duduk kat banglo dan siapa duduk kat flat atau siapa duduk kat banglo siapa duduk kat rumah teras tak payahlah tuan-tuan sebut rumah je semua orang faham walaupun rumah tu fizikalnya berbeza-beza Ah gitu juga dalam ayat ini amilu bagi masing-masing darjat yang telah ditetapkan Allah kena kerja yang mereka lakukan jadi setiap sisaan dasarkan perbuatan yang mereka lakukan wala wala yufiahum a'maluhum dan Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan masing-masing tanpa dirugikan tak dirugikan sebesar atom sekalipun sebesar nano sekalipun atau lebih kecil daripada itu Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam berkata tingkatan-tingkatan neraka menuju ke bawah tingkatan-tingkatan syurga semakin ke atas Ya khotib Para pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Sekianlah Ayat yang sedang kita gambarkan di sini Lalu Allah tutup peristiwa Pembahagian manusia di antara muslim dan juga Musyrik. Masing-masing akan duduk di tempat yang telah ditetapkan Bagi orang beriman di tempat yang tinggi Darajat Bagi mereka yang ingkar dan kafir pasik. Mereka akan duduk di darakat Tapi semuanya menggunakan perkataan darajat Seperti rasional yang telah kita jelaskan tadi InsyaAllah kita akan lanjutkan perkuliahan kita datang Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam walhamdulillahirabbil alamin wabarakatuh fillakum wassalamu alaikum